Цей монолог у стилі неповторного Леся Подерев'янського Софія сотворила в голові між двома рухами щелеп. І тільки дух непоборного, вічно поперечного не дамся, дозволив їй не лише проковтнути слизькі холодні трупи нещасних виноградних слимаків, які не знайшли собі іншої долі, ніж залізти до неї в тарілку, прикинувшись присмаченою чесником стравою але й посміхнулася при тому. Дуже смачно дорогий. Може, іще трохи повторимо замовлення. Занадто дорого коштують ці ваші слимачки. Щоб продезінфікувати язик, Софія, кажуть професійні професійній п'яниці, хлопнула келішок текіли. Налейте ще, будь ласка. Після другого їй трішки полегшало. Перевела подих, озернулася довкола. І наштовхнулася на гострий погляд чоловіка, що сидів за сусіднім столиком якраз за спиною Бориса з двома дівулями. Реакція Максима на її погляд була миттєвою. Його рука одразу ковзнула під куртку. Борис озирнувся, а сусід по столику вже підходив, осяявши посмішкою простір від Одеси до Новоросійська з Ялтою в епіцентрі. «Борис Аркадійовичу, дорогий, яка щаслива випадковість!» «Радий бачити, Анатолію Тимофіючу, радий бачити. Знайомся, Софія, це мій давній знайомий. Друг Бориса, старий добрий друг». Офіціант Миттю приніс п'ятий стілець, і десерт подавали уже на п'ятюх. Софія отримала коктейль. Кава текла морозова стертим чорним шоколадом на додачу і тягла собі через соломинку, мало прислухаючись до розмови чоловіків. Бос, обличчя якого одразу стало нагадувати камінного господаря, мовчав, тягнучи через трубочку коктейль. Десь там, поза тією трубочкою, лунали слова «банкрутство», «злидні», «голод», «самогубство», «кредит» від строчка. Софія бачила тільки обличчя Бориса, його очі. Ці холодно заморожені людинки, здавалося, ніколи не дивилися в очі дитини. Коли Том давнього знайомого, що називав себе близьким другом, став особливо задушевним і перейшов до перелічування спільних спогадів, бос звелів Максимові набрати номер київського офісу. Вже при перших словах обличчя знайомого почало набувати спершу кольору скатертини, потім декіли, потім стало подібним на кактус. «Не знищуйте мене, Борис Аркадійович, облагаю, заради всього святого. Ну, не треба, відмініть». І цей чоловік з ростом і поставою, мабуть, не і не вужчий за боса, раптом перетворився на тісто, яке почало сідати у кріслі, аж поки не обернулося на повну розмазню. «Ні, не треба, ви ж знаєте, як ідуть справи у моїй фірмі», – видихнуло тісто і скисло. Коли справи фірми йдуть погано, директор не їде до Ялти. Коли справи фірми йдуть погано, директор не сидить у другому ресторані з повіями. Коли справи фірми йдуть погано, бо директор профукав кредит на машини і розваги, він не може сподіватися на новий, зрозуміло, геть, а борг віддаси. Особливо страшно було те, що бос не кричав, не нервувався, навіть не дивився на колишнього друга. Просто його слова обсипали кригою, заморожуючи одразу на смерть. Софія допивала коктейль, Павлик доїдав морозиво. Тісто випосло зі стільця на підлогу, сяк-так виліпило собі, що ось ноги і зникло. Павлик уже й у ресторані куняв, а в машині одразу заснув. Максиме, до Севастополя його не повезеш. Пізно, темно, зателефонуй батькам сонечку, що він ночуватиме у нас. Максим відніс Павлика в номер, поклав на дивані. Софія погладила рожеву синову п'яточку укрила. Який чудовий хлопчик у тебе, принцесо? Шкода, що у мене ніколи не було сина. А в мене є син, але немає царства, яке він мав би успадкувати. Нічого, крім мого імені. Щоб не турбувати дитини, вони вийшли на балкон. Сонне дихання Павлика надало кімнаті сімейного затишку. От тільки чи зручно тепер буде з ним таким добрим, засумнівалася після сьогоднішньої розмови зі старим другом.